British Feelwood, que si us sembla bé, després, quan acabem, us ho us ho explico, ens ho explica, <laughs> perquè sí que a mi també m'han m'encuriosi bastant, però és un gènere que té molta tradició a l'Amèric, a Estats estat, Units, a no, Anglaterra, Anglaterra, Anglaterra sobretot, i ella l'ha portat aquí, uh -huh. on ella ha escrit 11 llibres, i el, bueno, el més famós i conegut és la libreria del senyor Livingstone, traduït a 12 idiomes, eh, Sueño de una noche de teatro, Club de lectura para corazones despistados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 no eren persones fortes. ja no tenien, tenien una salut ja molt delicada. No? Llavors, us vull dir una mica sobre eh, he portat la vida de Charlotte Bronte de laE Elizabeth Gaskell. La Elizabeth Gaskell era molt amiga de la Charlotte i quan la Charlotte va morir, el pare de la Charlotte hi va demanar que li escrigués la biografia. Si la, És molt xula perquè veureu que hi ha moltíssimes cartes personals de l'autora i de les seves germanes, totes les que no va cremar el pare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 Eh, bueno, la Emily Land també se'n van a treballar, s'ha col·loant en bones famílies per fer l'institut triu. A l'època eh, lo pitjor que et podia passar una de les coses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 Cada vestit que portava, a París l'imitaven perfectament, El, el continent l'imitaven perfectament, era la gran influència, era la Cardassian de l'època. Eh, tots els casem de blanc perquè ella es hi va caçar de blanc, no? Es casa molt enamorada, ella es casa per amor, es casa molt enamorada amb el príncipe Alberto de Sajón Coburgo que ve de, de Centra Europa. I és important perquè a l'època victoriana el que ens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 Um, a la Ginebre veiem que els personatges a vegades són castigats per, eh, per blasfems, no? Al Rochester, per exemple, diu No verd... està parlant amb la Ginebre i diu, "Pode que se cure con la reforma y yo podría reformarme, me quedan fuerzas para ello sí, pero ¿de qué sirve pensarlo en pedirlo? Y maldito cómo estoy." Además, ya que se me niega irremediablemente la felicidad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 te les mancances que té, no? I finalment i no té un i perquè té un final feliç? Té un final feliç perquè eh, això era molt típic de l'època, època, et s'ha de dir que ens també feia, no? Et s'ha de que ens penseu que quan la Charlotte va publicar la Jane Eyre, al diques ja havia publicat Oliver Twist i els papers postents al Club Pickwick i a Nicholas Nickleby. Nicholas Nickleby és molt interessant per veure lo dels instituts els internats que us he comentat perquè al diques fa una denúncia molt potent, no contra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 apassionadament del Clementin Hager, que era el seu professor de literatura, que era un home casat. Eh, I ella s'enamora. i ha havia cartes d'això que el pare les va cremar totes perquè era un home casat i ella estava enamoradíssima. No, era un amor no correspost, eh, però bueno. de fet, a eh, la biografia és molt divertit, perquè hi ha un moment que la Elizabeth Gas el diu: que hi havia un moment que no sabia per què la relació de la Charlotte amb la dona del Heger s'havia enfriat, no? i deia, bueno, pot ser perquè ella era catòlica, no senyora, no era catòlica, és es que intentava levantar-li al marido. No? <laughs>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 i ja saben quin és el gust de la societat, i saben quan vendran llibres i quan no. I la Luisa Mayall, quan necessitava menjar, i va escriure a saben el que escrivia i sabent que s'havia de guanyar les garrofes, no hagués pogut escriure una altra cosa, més rebel, perquè no hagués venut i hagués estat un escàndol. Imagineu-vos si la G&R ja, va, ja va, ser, va tenir molt d'èxit, però ja va ser, eh, segons una mica,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 Si no la coneixeu, que eh, llegiu a l'Emily Bronte, eh, Comprès-Borres Coses i la inclinada de Welford Hall. Moltes gràcies. Teniu... Una pregunta, algun comentari? No l'he llegit, uh -huh. <ríe> ah, no l'he llegit, ho sento. <ríe> sí, <ríe> és que jo he llegit el Saber de les Penes i m'ha semblat tan sublim i que, i que tocava tant tots els punts de l'esbronte que no he continuat <ríe> més enllà perquè estic com deslumbrada, no? però me l'apunto, la miraré. Perquè l'autora tampoc la conec, és malassolada, no? Sí, no, jo tampoc.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 Ah, Howard, sí, sí, sí, sí, sí. està com... igual que la casa de Genaustè sí, ja també, sí, sí, ja sí, es pot. El que, que clara està molt arregladet, no?, ja van canviar lo del cementiri perquè ja moria la gent en una cosa. Els historiadors, de fet, ho, ho van investigar perquè no era normal que morís tanta gent de tuberculosi. La Emily va morir de, de tuberculosi, la Anne va morir de tuberculosi, a, a la meitat del poble es moria de, de, de febres tifoides o de tuberculosi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 I es va casar amb ell, però es va casar ja molt gran, gairebé tenia 38 anys que per l'època era ja inusual. I penso que es va casar més per una qüestió de cariínnyuda de... que es veien cada dia durant molts anys i per no fer perquè ell li havia demanat vàries vegades, li va demanar due vegades. I... Però jo penso... no sé jo penso que és el... que ser gran amor sí que va ser un roig esper. <laughs> Les referències que fa tot el llibre de llibres uh -huh. són només tres, que és Les milions no? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. sí les la... viatges de Gulliver, Les milions de uh -huh. nits, i, bueno, i els ocells britànics, que és com comença, no? La primera seta. Sí, quan és petita, no? Que és també literatura universal, sí. no juvenil.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 I Marmion era Samuel Jack eh, Johnson, que els romàntics odiaven a morir a Samuel Johnson, perquè Samuel Johnson és del segle XVIII, del segle anterior, i és pues, molt neoclàssic no? i molt eh, rígid, amb unes, no? i els romàntics això odiaven. Però, I sempre pues, la paciència, no? que és el que llegeixis. A, a mi em va fer molta gràcia que la Helen estigués amb Samuel Johnson, no? perquè era com... I la Jane Eyre li deia, però que deixa no? aquest llibre, però revela't, no? I, i, perquè ella és una rebel, no? una... viu amb molta passió, la Jane Eyre, igual que la Charlotte. Corre una pama de, de la Charlotte que es veu que era bastant d'armastomà sí. eh? i que va, com si hagués eh, perjudicada és un verb molt, molt, molt, molt llest, eh, la, la, la petita, l'An, la, sembla que li va amafar unes nubes, cremant, no ho sé, però oi que l'An va morir? Eh? Sí, va, va morir, va, van morir en el mateix any, eh, molt seguits, eh, al Branwell al 1849. Va morir primer el Branwell, amb 30 anys, després la amb 29 i després la Ana amb 27. I sí que és veritat que la Charlotte, és veritat que te ha aussit un fet recordar llegir un trosset molt xulo sí que té fama eh, de que era, tenia un molt caràcter. Sí, sí. I eh, eh, quan elles per les nits, les germanes explicaven, unes a les altres, què havien escrit aquell dia i es comentaven els capítols. I clar, era ella bastant mandona, no? Pensa sí. que ella va educar les seves germanes, no? I era molt de, no, Anne, esto no lo puedes escribir porque tal, tal, tal, no? Era un poc així. I sí que diuen, diuen, però no ho sabem,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 i de sobte s'ha quedat sola. No? Hi ha una cosa que m'agrada molt, no? que escriu l'Elisabet Gass, que és molt bonic, i diu que ehm, quan la xerrota es quedava sola, no? la rectoria deia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 sembla molt, molt bonic. no Us en recordeu, no? Aquell carmen sí, sí, de gènere. L'última adaptació de cine que s'ha fet és aquella del 2011, del, com es diu, Fuku... Fukunaga, has vista? Ai, no, és... Bueno, està molt bé, és està un ben, resum, ben, eh? sí. però... Però està, està, bé, transmet bastant aquesta passió de la sí, gener, sí, és, és interessant, la fana Amazon. Sí. Sí, filmin, so. filmin. A ah, Filming ah, filmin, també. A filmina ah. catalana. Gener, gener, gener. No ha canviat el títol. Bueno, tot, no ha canviat tot. Sí, sí. Si vols, doncs... si vols podem comentar-lo del... Sí, ara, de sí, sí. Una, no? doncs de, si us sembla, i abans d'acabar podríem explorar la, aquest tema del British es que Field Good, muy... no? Ah. No? que ens expliqui una mica ah. què és això, <laughs> ens ha deixat encuriosits a tots. Ah, no pensava pregunta m'anaves a preguntar per, la... per què publicàvem pseudònims? Ah, sí, però bueno, com això, que ja ho has explicat... Sí, no, bé, bueno. no, bueno, només de... és veritat que van publicar amb pseudònims, entenem que és perquè els hi era molt més fàcil no? que els publiqués. Ah, però bueno, llavors, com es va sí. descobrir? Perquè realment de cop i volta ja el va signar com a xarlot. No? La xarlot li va passar que el primer cop que va... Us en recordeu que us he explicat que abans d'intentar publicar, publicar les novel·les van enviar poemes?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 I llavors aquí ja, ja va ser l'editor, ja la va introduir a la vida literària de Londres, ja va ser quan coneix el Zacheray, que la Charlotte no ho hem dit, però era molt admiradora del Zacheray, um, va conèixer a Dickens, va conèixer l'Elisabeth Gaskill, llavors ja, tothom ja veia que era, era una dona i ja va publicar com Charlotte Bronte, no? Però va ser per això. Una cosa, quan has a uh, les cobertes... Sí. Uh, ...Gener era autobiografia, i les altres sí. no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 Sí, aquí hay clásicos, ¿no? Sí, tenemos clásicos. Por ejemplo, la Dory 1000 de Stevenson. No sé si la coneixeu, que va escriure el llibre de Senyorita Bankel, és la gran reina de la l'Estela Gibbons, per exemple. Sí. Eh, també tenim el Body House, que encara que feia humor també era molt Philgood. Eh, tenim ara tenim, per exemple, les editorials Gato Pardo i eh, Hoja de lata estan recuperant moltes autores clàssiques Philgood. L'Angela Tirkel a Gato Pardo és es... magnífica, us la recomano molt.